И в мене Пета рюска беседа Държана на 21 юли 1939 година Петък, молитвения връх на езерата Пет часа сутринта Да се не смущава сърцето ви Вярвайте в Бога И в мене вярвайте Йоан 14 глава, първи стих Единственото нещо, с което всички хора са запознати, това е смущението. Всички познават смущението, но малцина не знаят неговия происход. Гладният се смущава за хляба. Жадният за водата. Майката за здравето на детето си. Приятелят за състоянието на своя приятел. Ученият за своите научни трудове. Влюбеният за любовта си. Който има очи, той се смущава да ни изгуби зрението си. Който има уши, за слуха си. Който има език, за говора си. Който има крака, за краката си. На място ли са всички тия смущения? Ако не са на място, трябва ли да ги поддържате? Съзнателно, никой човек не поддържа смущението в себе си. Но въпреки това, то съществува. Причината за това е слабата вяра и невежество на човека. Който се смущава, той трябва да усилва вярата си. Който се смущава, той трябва да учи, да придобива знания. Днес всички хора говорят за любов, за знание, за приятелство, но като придобият тия неща, Започват да съжаляват. Защо съжаляват? Защото не са знаели отде да започнат. Коя е първата стъпка, с която човек трябва да започне да работи без да съжалява? Майката ражда, после съжалява, че е родила. Ученикът придобива знания, а после съжалява, че ги е придобил. Някой човек свързва приятелство с някого, а после съжалява за това приятелство. Коя е причината за дето човек съжалява за постигнатото се желание? Причината за недоволството му седи в това, че не може да знае всичко. Като знае всичко, той ще разбере, че онзи, когато обича, е обикнал друг някой повече от него и ще започне да се безпокои. Като знае всичко ще разбере, че друг някой е по-силен, по-богат, по-учен от него и ще започне да се безпокои. За да не се безпокои, човек трябва да види какво правят децата от първо отделение. Децата започват от една буква и продължават по-нататък да учат. Коя е първата буква, с която човек трябва да започне? някои ще кажат, че човек трябва да започне с буквата А, като начало на всички азбуки. Зависи какво начало ще се туре. Според един еврейски мит, когато създавал света, Бог извикал всички букви да види с коя да започне. Първа се явила буква АЛЕВ. Но Бог е казал, че не може да започне с нея, защото тя е начало на една лоша дума. След буквата А си изредили всички останали, но и те не били приети от Господа по същата причина. Най-после се явила буква Б. Понеже в еврейски язик тази буква не била начало на лоша дума, Бог започнал с нея създаването на света. Български язик обаче думата Бой започва с буква Б, което показва, че създаването на света не е станало мирно. Голям бой е станал при създаването на света. Какво означава думата бой? Кога и как се бият хората? Братски ли се бият или като неприятели? Боят се прилага навсякъде. Между братя и сестри, между приятели, между родители и деца. Между мъже и жени. Между два народа. Коя е причината за бой между хората? Защо майката бие дитето? Задавала ли се я въпрос, защо бие дитето си? Един познат наблюдавал как една мечка се разправила със своите пет мечета. Това се случило в едно село край Черно море. Мечката отивала с мечетата около реката, да им търси храна. От време на време тя дигала по един камък, хвърляла го в реката и удряла с него. Щом хвърляла камъка, тя веднага пъхала лапата си във водата и изваждала по един рак. Едно от мечетата се хвърляло върху рака и го изяждал. Мечката вадила един след друг раците, но все същото мече ги изяждал. Другите мечета не могли да хапнат нищо. Мечката излязла от търпение и ударила лакомото мече с лапата си. То се търкулило на земята и повече не станало. Като видяла това, мечката се приближила към него, започнала да го бута, да го мирише, но то не мръднало. Щом разбрала какво направила, мечката започнала силно да реве и продължила пътя с останалите мечета. Защо ривала мечката? защото не знаела как да бие. И съвременните хора често плачат. Защо? Защото не знаят как да постъпват. Всеки човек, който не знае как да постъпва, осъкатява нещо в себе си и в ближните си, а след това плачи и реве като мечката, която е омъртвила своето мече. Мечката може да удари мечето си така, че да не го омъртви. Като изгубила търпението си, тя го ударила жестоко, с което искала да му даде урок, да не бъде користолюбиво и лакомо. Тя искала да го научи да постъпва правилно, като вземе едно раче да се отстрани, докато останалите мечета се изредят. Днес всички хора се стремят към придобиване на много знания. Защо им са много знания и наука? Защо им е много ядене? Колко хапки са нужни на човека? Вие минавате за учене, а не знаете колко хапки ви са нужни за да се найдете без да прияждате и след това да имате естествено разположение да идете отново здравето на човека се обославя от броя на хапките. Ако иззаде 20 хапки, човек изпитва желание да се кара с хората. Ако иззаде 13 хапки, той става подозрителен, на никого не вярва. Ако иззаде 14 хапки, каквато работа предприеме ще се развали. Ако иззаде 15 хапки, той лесно изменя убежденията си. Ако изяде 16 хапки, ще влезе в съдружие с дявола. Да се сдружи човек с дявола, това значи да прилага неговите методи. Един студен, зимен ден, един господин отишъл на гости у едни свои познати. Като влязал вътре, те го запитали как е ни е студено. Не ми е студено, отговорил той. Те го поканили да седне далеч от огъня. Той седнал на мястото, което му посочили, но скоро след това започнал да трепери от студ и помолил да му разрешат да седне близо до огъня. В първо време той искал да прикрие истината, да се си покаже силен, но като не могъл да издържи, принудил се да изнесе истинското си положение. Може ли да се нарече истинолюбив, човек, този, който когато е зле, казва, че е добре. И когато е добре, казва, че е зле. Този начин на постъпване не е правилен. Какво значи да говори човек истината? Да говориш истината, това значи да градиш нещо в себе си. Да говориш истината, това значи да даваш на нещата такова съдържание и смисъл, каквото първоначално е вложено в тях. За пример, какво съдържание и какъв смисъл можете да дадете на буквата А? Да употребите буквата А в нейното динамично състояние, това значи да натоварите един свой познат с нещо. Ако той е ваш приятел и го обичате, ще го натоварите с любов. Ако не е ваш приятел, ще го натоварите с омраза. В случай товарът има съдържание. Приятелят ви е натоварен със злато. Във вторият случай товарът няма съдържание. Вие сте натоварили своя познат с пясък. Кажете ли, че не обичате някого, вие трябва да очаквате и вас да не обичат. Въпреки това, вие искате всички хора да ви обичат. Докато не се научиш да обичаш, и тебе няма да обичат. Обичат ли ти хората? И ти ще ги обичаш. Следователно, докато не обичаш, и другите няма да се научат да обичат. И докато хората не те обичат, и ти няма да се научиш да обичаш. Хората се учат да обичат в взаимната любов едни към други. Първо Бог ни обича, за да ни научи как да обичаме. Едновременно с това и ние трябва да обичаме Бога, за да се научим как да обичаме. Следователно, да обича човек някого, това значи да обича себе си. Може ли човек да не обича себе си? Понякога човек дохожда до положение да не се обича, но тогава той свършва с самоубийство. Всички самоубийства се дължат на факта, че човек е престанал да обича себе си. Сега се явява въпросът, пределна ли е любовта или непределна? Тоест, гранична ли е или неограничена? Във всички свои прояви, любовта е гранична. Колко вода можете да налеете в шише с вместимост 5 литра? Най-много 5 литра. Напълнили ли се шишето, колкото водата да сипвате, тя ще се излива навън. Следователно, ако обичате един човек повече, отколкото той може да приеме, една част от любовта ви ще бъде излишна. Тя ще се излива навън и около вас ще се образува кал. Тази кал се пръска наоколо, вследствие на което се създават неприятности между вас. Коя е причината да обичате един човек повече, отколкото трябва? Користолюбието. Коя е причината, че обичате банкера повече от онзи, който няма пари? Вие обичате банкера и го хвалите, защото искате да отворите сърцето му, да ви даде повече пари. И каминарят хвали камъните, когато иска да отчупи от тях няколко парчета. Той не ги хвали с езика си, но със свой чук. Оттук чукне, оттам чукне, докато откърти нещо. Щом го заболи ръката, Каминарят прибира на чупените парчета и се връща у дома си. Той е доволен, че за обичата си към камъка е получил нещо ценно. Като се карат, хората изразяват своята обич и по отрицателен път. Те си говорят лоши думи, които, превърнати по някакъв начин, добиват положителен смисъл. За пример, казват на някого, че е неразумен, нечист човек. Какво трябва да направи този човек? След частицата не, да тури запетая. Тогава ще стане не, разумен човек си. Не, чист човек си. Думите неразумен, нечист, невежа са относителни понятия. Това, което за българина е нечисто, за швейцарица е чисто. Има особен вид кашкавал, който швейцарците ядат, само след като се развият в него черви. Българинът чита този кашкавал за развален и не го еде. Какво представя червият? Според българина, червият символизира погрешка. Като види, че някой е сгрешил, той казва, лош човек е този. Българинът изхвърля червия навън, а швейцарецът го приема в стомаха си. Къде трябва да държите хората? Вън от себе си, или вътре в себе си? Вие сами ще разрешите този въпрос. Ако някоя сиромах е сиромах, вие го оставите вън от себе си. Ако е богат, приемате го вътре. Вие обичате някого, защото е учен, богат, силен. Каква трябва да бъде мярката на любовта? Представете си, че червият се превърне на зърно. Какво отношение ще имате към него? Ще оставите ли житното зърно в хамбара или ще го посеете на нивата? Българинът обича да сее. Като види жито в хамбара си, той го изважда оттам и го хвърля на нивата. Швейцарицът обича да събира. Българинът разчита на онова, което е хвърлил на нивата. След няколко месеца той отива да види какво е станало с хвърленото жито и намира стръкове с 60-70 житни зранца. Швейцарецът мисли, че отхвърленото нищо не остава. Понякога хората имат неправилни отношения към ближните си. Като видят някой беден, изоставен човек, те го отхвърлят от себе си като нещо, от което не очакват добро и го забравят. Не се минава много време и от този човек излиза нещо добро. Той започва да се проявява в известна област на науката или изкуството. Те не са подозирали, че този човек, от когото нищо не очаквали, крил себе си голямо съдържание. Съвременните хора не разбират законите на живота, вследствие на което нямат правилни отношения помежду си. Те нямат правилни отношения и към себе си, към своите състояния. За пример, дойде ли им някаква скръп, те искат да я отхвърлят от себе си, както отхвърлят бедния човек. Дойде ли им някаква радост, те широко я е приемат. Когато човек е недоволен от скръпта, а доволен от радостта, това показва, че в него има нещо неуравновесено. Когато ученикът получи по някой предмет шесторка, той се радва. Защо се радва? защото семето е хвърлено вече в земята и в скоро време ще израсне, ще цъфне, ще върже и плод ще даде. Ако учителят му тури двойка или единица, той страда и плаче. Двойката показва, че ще го впрекнат като въл да оре. Цял ден ще оре на нивата и в край на краищата няма да получи нещо особено. Господарят му ще прибережитото в хамбара, а той ще еде сухото сено или ще отиде в гората да пасе. Като живее на земята, човек минава през различни положения, от които се учи. Ако е войник, той цял ден ще дига и слага пушката и ще каже, че нищо не е научил от нея. Пушката представя единицата. Ако войникът е философ, обича да разсъждава, от тази единица той ще изкара нещо хубаво. Следователно, на обикновения човек, турете шесторка да има какво да се е на нивата. На философа или на мадреца турете единица. В ръката на мадреца единицата ще се привърне на перо, от което ще излезе нещо хубаво. Сегашните хора се натъкват на големи противоречия, понеже са обърнали нещата. Те са турили единицата в ръката на обикновения човек а шесторката в ръката на мъдреца. Обикновеният човек, земеделецът, цял ден дига и слага единицата и най-после казва, нищо не излезе от моята работа. Дайте шесторката, т.е. нивата в ръката на земеделица и го оставете да урея и сее, а златното перо в ръката на мъдреца. От нивата на земеделица ще излезе храна за целия свят, а от пирото на мъдреца – велики слова за цялото човечество. Всеки човек има по една единица в устата си – неговият език. С тази единица той може да обиколи света и да го просвети. Всички хора искат да бъдат щастливи. Те не знаят, че стащето им седи в умението да управляват единицата в устата си. Някои хора минават затърпеливи, те седят и мълчат, устата им е затворена, но езикът вътре мърда. Изкуство е да знае човек кога и как да мърда езика си. От неразумното мърдане на езика, човек може да се създаде най-голямото нещастие. Дали устата на човека е отворена или затворена, не е важно. Важно е, дали езикът мърда. Някой седи с затворена уста, никакъв глас не се чува, но езикът вътре мърда. Това е равносилно на говорене. Друг пък отваря устата си, говори, а езикът се движи напред и назад. Важно е, какво пише перото, езикът на човека. Ако пише думите «любов», мир и радост, резултатът е един. Ако пише думите омраза, завист, отмъщение, резултатът е друг. Когато се говори за съдба на света, това подразбира преглед на книгата, която човек е написал. Когато човек заминя за другия свят, Господ няма да го съди. Но ще заповяда на някой ангел, да отвори книгата на неговия живот и да започне пред него да чете всичко, което е писал с езика си. Ангелът ще чете книгата на вашия живот, а вие ще се измъчвате от това, което слушате. Като чувствителни хора, вие не можете да издържите този изпит. Ще пожелаете по-скоро да слезете на земята да изправите погрешките си. Само така ще разберете, че такова съчинение не може да се пише. Не се влиза лесно в невидимия свят. Като гост, за три деня, всеки може да отиде. Но на четвъртия ден, той сам ще пожелая да слезе на земята, да изправи погрешките си, да напише ново съчинение с нова тема. Но се не искат да отидат на този свят да видят Христа и пак да се върнат на земята. Те не знаят, че много пъти са срещали Христа на земята и са се отнасяли с Него зле. Какво ще бъде положението им, когато срещнат Христа и Той им покаже всичко онова добро и лошо, което те са писали за Него? Колко пъти сте се съмнявали в Бога и Христа? Колко пъти сте говорили лошо за тях? Колко пъти сте ги обвинявали в несправедливост? Някой се оплаква, че от как започнал да чете Библията и Евангелието, работите му не отивали добре. Защо не му провървял? Защото не разбира любовта? Казано е в писанието, любовта не се обижда. Като го обидят, той не слуша думите на Христа, но започва да се сърди. Иска обяснение, недоволене от хората. За да се справи с обидните думи, нека се представи, че този, който го обижда, говори на чущ, непознат за него език. Ако някой ви говори обидни думи на английски или на френски език, от които нищо не разбирате, ще се обидите ли? Вие ще слушате с разположение и ще казвате, колко хубаво говори този човек. Следователно, прилагайте следното правило в живота си. Никога не допущайте в ума, в сърцето, в душата и в духа си нищо отрицателно. Кажете си, заради Бога не допущам нищо отрицателно в себе си. Каквото отрицателно да чуете, да видите или да ви се случи, кажете си, не разбирам това нещо. За предпочитане човек да бъде невежа за лошите работи, а учен за добрите. Отколкото учен за лошите работи, а невежа за добрите. Христос казва да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. Вярвайте, че всичко, което Бог е създал, е за ваше добро. Вярвайте в мене, че аз съм дошъл да ви покажа истинския път, който води към вечния живот. Истинска вяра е онази, която издържа на всички мъчнотии. Не издържа ли на всички мъчнотии, тя е слаба вяра. Здрав човек е онзи, който издържа на големи тежести. Вярващият трябва да даде пример на всички същества, които живеят в него. Милиарди същества живеят в човека и на него очакват. Те да искат да видят добър пример от своя господар. Ако не знае как да еде, господарят им създава мъчнотии на стомаха. Ако не знае как да диша, той създава болезнини състояния на друговете. Ако не знае как да мисли, той създава разстройство на мозъка. Значи, здравословното състояние на човека се определя от правилното хранене, дишане и мислене. Като еде, човек трябва да изпитва приятност. Той трябва да знае колко хапки да изеде. Децата трябва да изяждат по 21 хапки на едно ядене, а възрастните по 12 хапки. Да се храни човек правилно, това значи да възприема жизнената енергия от храната. Не спазва ли този процес? Човек е изложен на много неестествени състояния, които причиняват болести. Някои питат, колко трябва да иде човек. Ако иде малко и не мисли, човек не се ползва от яденето. Ако иде много и не мисли, той пак не се ползва. Изобщо, ядене без мисъл не допринася никаква полза. За да иде правилно, човек трябва да бъде разумен. Щом е разумен, като се храни, той възприема правилно благата, които му се дават. И после той трябва да изпраща част от излишното благо навън. Той приработва това благо като мисъл, която изпраща навън пространството. Ако близо до него има същества, той направо ще им дава от благата, които е получил. Ако е далече, той ще изпраща тия блага във вид на мисъл. На съвременния свят постоянно трябва да се дава. Хората се страхуват да дават, да не останат в лишение. Като раздадат всичко, каквото имат, те ще останат със своя собствен живот, и ще създават правилна връзка с Бога. Който не дава, той прекъсва връзката между Бога и своята душа. Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в Мене вярвайте. Като Цар против смущението, Христос препоръчва вярата. И за това казва, вярвайте в Бога и в Мене вярвайте. С други думи казано, вярвайте че Бог е създал всичко за ваше добро. Вярвайте и в мене, че аз ви показвам истинския път, който води към този, когато търсите. Христос казва, никой не може да дойде при мене, ако отец ми не го е привлякал. И никой не може да отиде при отца, ако аз не му покажа пътя. Да се не смущава сърцето ви, защо се смущава човек? Човек се смущава, защото вярата му в Бога и в Христа е слаба. Щом вярата му се усили и смущението ще се махне. Смущението не е нищо друго, освен облаци, които препятстват на човека да вижда слънцето. Днес небето е чисто, няма облаци. Следователно, днес нищо не ви препятства да виждате слънцето. Нищо не ви пречи да вярвате. Утре какво ще бъде? Утрешния ден не трябва да ви занимава. Той не влиза в програмата на днешния ден. Целта на живота ви е днешния ден. Ако се явят облаци над вас, това показва, че сте слезли надолу. Имате ли вяра, вие ще се качите над облаците, дето слънцето грее ясно. Мъчнотиите, на които се натъквате, това са облаците във вашия живот. Приложете вярата си, за да се издигнете над облаците. Както съвременните вятори се издигат с аероплани на няколко километра над облаците, дето слънцето грее, така и вие можете с вярата си да се изкачите над мъчнотиите в живота си. Желая ви с вашия ум из вашето сърце, да се качите над облаците, които ви препятстват да виждате слънцето и да възприемете светлите мисли и благородни чувства. Вяра в живота, вяра в светлината, вяра в свободата. Беседата е изнесена на 21 юли 1939 година в 5 часа сутринта Рила Седемте езера